إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه نعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئة أعمالنا من يحده الله تعالى فهو المهتد ومن يبذل فأولئك هم الخاسرون وشبا لا إله إلا الله وحده لا شريك له وشبا أن محمدا عبده ونبيه ورسوله أدى الأمان وبلغ الرسالة ونصعب الأمة وكشف الله تعالى به القمة وجاهد في الله حق جهاده حتى يتعون يقيم بعد فإن عصق الكلام كلام الله تعالى وخلل هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشغل أمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد كاجعوتر كتاب التوحيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون سبميوتي يلي يشعلاها سبميوتي يشعلاها تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إن يسا مصريو لدي جن نغو دم أبو جاريو ليعبدون دم أبو جاريو زناجي da me samo jedinom obožavaju. Na storih ljudi čini nego da obožavaju i Allaha i drvo i kameni, je l' tako? Ne, značenje je li abudun liwahidun da obožavaju samo mene jednog jedinak koji zaslužuje da bude obožavan. Kaže Šekhul Islam, a Kazalismo kad autor kaže Šekhul Islam misli na ibadeti. Kašifistan, el ibadatu hiya ta'atun lillahi, el itatu llahi bimtithalin ma amara Allahu bihi ala al al Kaja, ibadet je pokornost Allahu tebarak ve teala, suhdno onome što su dostavili poslanici pod Allaha azza Ovo je definicija čega? Ibaradeta. Da je to pokornost uzvišenom stvoritelju Tevara Kevoteala shodno onome što su dostavili poslanici od svoga gospodara. Pa da ne bi neko smatrao da je pokornost shodno njegovim mišljenjima i prohtjevima ili njegovim viđenjima i štihadima, ne. Pokornost i ibaradet se smatra samo ono što su dostavili poslanice od gospodara. I na osnovu ovoga možemo razumjeti zbog čega su novotarije u islam pogledne. Zato što poslanici nisu šta dostavili, novotarije nisu došli time od stvoritelja, pa se to ne može smatati čime. A i badetom niti se može približavati stvoritelju na takav način, zato što to nisu donjeli poslanice od svoga stvoritelja, a nemaju puta do propisa i do onoga što je drago u Allahu osim putem poslanika. Ovo je jedna definicija koju je dao šrekoj sam njude Druga definicija koju je dao je potpunija, sve obuhvatnija, a ona glasi, kako on kaže, radijallahu, Rahimehullah العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطلة. قال رحمه الله عبادة سوء بوهبتني سو ترمين سوء بوهبتن امه زا اون شو وزيشني الله بولي اي چيني زدولن او čovjekovih riječi i dijela spoljašnjih i unutrašnjih skrivenih. Pa je to šta? Sveobuhvatni termin sa onim čime je uzvišen i Allah zadovoljni što voli. Bilo da se radi o riječima ili dijelima. Bilo da se radi o spoljašnjim ili unutrašnjim. Mogu li biti riječi unutrašnji? Ha? Mogu. Znači nije rekao, gospodar Tebarek, doloha, ko mene spomene u sebi, a njega spomene u sebi. Može Mogu li dijela biti javna i tajna? Mogu. Tako znači da sve to opuhvata, zato što je uznišen Allah time zadovoljan, a neće biti zadovoljan uznišen i Allah azzeođir, osim sa onim čime je poslao šta? Svoje posla nije. neko ne bi opet došao pa kazao A, I ovo je ibadet, i ovo je stvar koja korista, to je Allah voli, ali to nije došlo preko poslanika, pa bi to opet bilo šta? Pogrešno. Pa bi to opet bilo pogrešno. Kažem širko sam i vnul Kajim, ibadet se gradi na 15 ređa, na 15 etapa, 15 stepeni, kako ovačite? Ko upotpunio ove stepene, upotpunio je svoje robovanje stvoritelju o Kriotana. 15.5. Čovjekov iman se dijeli, odnosno sastoji se iz riječi, dijela, znači iz vjerovanja Allaha te barake od ta'ala, izgovor riječima i potvrda udovima, rad, dijela. al ahkamu at taklifie propri si u šariatu se viene na pet stvari svaki asfar pa se pojavi na zemlji u lazi pod jedno od ovih pet stvari ne može biti danima toga osim podučena kako i su kao hanekisti drugi naprav da ima 7 ali oni ovim milionim putem ulaze pod ovih pet a to se da čujemo Vađib, sunnet, mustahab, mubah, mekruh i haram. To su el-ahkjamu eteklifije. Svaka stvar koja se pojavi na zemlji ulazi pod ovih pet. Droga, ima li svoga mjesta? Svakako. Pod haramom, je li tako? muslimana? Pod haram. Namaz? Pod vađibom. Festival homoseksualača gdje ulazi? Pod haram. Pod haram. Svaki propis koji se pojavi ulazi gdje? Pod jedan od ovih. I nemoguće sok pod narandže gdje ulazi? Pod mubal. Znaci svaka stvar koja se pojavi ulazi u jedan od ovih propisa. A tamo smo kazali da se imam čovjeka imam čovjeka da sastaje dakle iš čega? iz potpora ričma iz gorječma potpora srca ni djela. i ovi ti, ti svaka ima svoje devedže pa srce ima svoj farz ima svoj mustahab ima svoj mubah ima svoj mekru ima svoj wajib šta je farz srca na Da voli Allaha i voli poslanika, u redu, vjerovanje, da voli Allaha i da voli voli onega koga voli Allaha i koga voli poslanika. Šta je sunnet srca? Rida, da je zadovolen. I imate sabur, to je jedna derađa, a veće od sabura je rida, zadovoljstvo. I tako isto, Mubah, da voli svoju porodicu i tako dalje. Znači svaka od onih stvari pa smo kazali ove tri stvari, svaka ima pet ređa, to je petnešt ređa. Ko potpunio te ređe upotpunio je što svoje? Upotpunio je svoj imam. in kuntum tohibbuna Allahe fattabioni, juhdibkum Allah, u yakfir lakum zunubekum, Allahu gafuru rahim. Reci ko Allaha volite mene šta? Sredite, I Allah će vas voljeti i gdje je Dobro. Kaže Hasan al-Basir, kada ljudi budu govorili da vole Allaha, neka se pogledaju ovaj ajed neka se ispitaju. Neka im taj ajed bude, neka im taj ajed bude vaga. Pa kada čovjek se pokori, i bude u sto posto ideo poslanika, pa sa da će zaslužiti Allahovu ljubav. Lepo je da čovjek voli Allaha. Ali to nije ni naš stepen. Ne ni to ni ni stepen, nego već stepen da njega voli uzvišeni Allaha. za odjet. Jer čovjek može voljeti Allaha, a širk počiniti, može. Muš voli Allaha, širk čini. Kao što su mušici vjerovali Allaha da je on stvoritelj, da daje onom da, da on skrbje i voljeni Allaha međutim, voljeli su i druge bogove, i druge moralne pripisivanje. Pa im to nije, pa im to nije pa svaki čovjek koji voli, on slijedi. Pazite, svaki čovjek koji voli, on slijedi. A svaki koji slijedi, ne mora znaš da da to je Svaki čovjek koji voli, on slijedi koji vole Allaha seli poslanika a svaki koji seli poslanika ne ona za voli Allaha je tako ispravno jeste tako je, je ispravno jer mi ne znamo šta je u srcima ljudi kaže u taana wamim men havlatum min al arabi munafiqun wamin ahli al madinati maradu al nifaq la ta'lamuhum ta nahnu la na na'lamu i Od koji su oko vas, od pustinjaka, ima munafika. Ima usta od stanovnika Medine munafika koji su ogrezli u svom ljepaku. Znate, alemo, vi ih ne znate. Mi ih znamo. Mi znamo. Pa posladnik sa osadime je, znači, munafika oko njega, koje on nije šta? Nije znao. Zašto? Morim Zato što, Zato što slijede, a ne vole. Po čemu pričamo? Slijedi, a ne voli. Ko voli, on sledi, On slijedi, munatik, ali ne voli. Ali ti ne znaš šta je u srcu, pa nemaš puta i način od njegovog srca osim objevom. Znači nisu napravili ni jedan propus, ni grešku na u kojem ti zaključili on munatik. Odprotioši od namaza u džematu, pa nadalje i u izlazak u bitke, vranjenje muslimana i tako dalje. A u svome što nosi? Pa kaže, uzvišeni Allah ne zna ti ih, ali ih mi znamo. Tebarak je otala zbog svoga, zbog svoga, apsolutnog znanja. Stoga je tefsir da je ljubav Allaha, aze ođelu, slijedjenje poslanika i tu se da ustaviti pogošimo. To jeste jedan od čega? Od dokaza. Jedan od dokaza Jeste. Ali da to bude mjerilo, nakon koja nema drugog mjela, to je pogrešno. U smislu onome je ko slijedi. ona ko ne slijedi svakako. Ja sam njegovoj situacijem u redu. No međutim, da čovjek slijedi i da se samo na osnovu toga zaključuje da je nužno da voli Allaha, to je površno. Nije nužno da voli Allaha. Može, a ne mora. Pa je ljubav, što je ljubav? Ljubav je ljubav. Što je u srcu. A roba. Nešto što se ne može opisati. Možeš li ti opisati, kada bih ja tebe opitao, možeš pi, opisati kakav je to okus naranđe. Soka od naranđe. Da ti mene opišeš okus soka od naranđe kada ga piješ. Možeš to opisati? Pa ne može nikak, to se ne može opisati. Ili imate lijep miris, mate li je misk. I kažeš čovjeku, gdje mi opiš kakav je miris? Miris mi opiš. Ne možeš, to je teško pisao. To treba čovjek, znači šta, osjetiti u svome srcu pa će pa će znat, ili su tako da opišeš kak, kak, kakvo je okusa ne znam, kruška, brožje i tako dalje, teško je to opisati, to treba čovjek osjetiti, to treba čovjek znači osjetiti kaže imam al kurtovi asnova ibadeti etedrlulu vol kudu' osnova ibadeta je u Poniznosti i pokornosti. To je osnova, odatle je izvučeno riječi ibadet. No međutim, ibadet mora uz poniznost i pokornost imati pri sebi šta? Ljubav. ljubav. Jer čovjek može biti ponizan i pokoran, Allahu ali ga ne voli. Može li? Može. Može biti. Mora biti ljubav. Ponizan, pred robom kada si ponizan, kada si ponizan pred čovjekom koji ima nad tobom papu i njegova ruka iza tvoje, bilo da ti je šef u firmi, bilo da ti je, ne znam, pod, nadređeni u... Možeš biti ponizan pred njim i pokoravaš se, ali ga šta? Ne voliš, mrziš. Uvijek mora biti pokornost i poniznost sa ljubavljom. E, to je onda i to je onda, To je onda... Aibadet je čovjek se je tada istinski pokodio. I nazvan je, odavde Aibadet je prenesen u ovome smislu da su propisi u šarijetu nazvani Aibadetom, zato što ih rob čini kako? Sa koniznošću i pokornošću stvoritelju Tebara. Kodala, svakako, jel? Sa ljubavlju njemu azeođeru. I značenje ovoga ajeta koga ajeta? okoma eto govorim. govorimo? ajetu al-Jina u Rinse dali Abu ja Dun. Mislo tačno mismo a sa ajetom a, Ali Imran došli znači tu usputno međutim osnova je ajet a koga je autor spomenuo a to je šta? Ajet isule esarija, nisu stari ljudi Gina neko dame, dame obožavaju. A, ovaj ajet onjam mm. njemu, su deceni Allah tebarak selle obavještava o razlogu ili mudrosti zbog koga je forio ljude i džine, znači radi ibadeta. Stvorio je, znači, ljude i džine radi ibadeta. I to je hikmet njihovog stvaranja. Ovaj hikmet je braćo šariatski dinski. Šta je ovaj hikmet? Šariatski dinski. Ovo će nam kasnije koristiti. Da znamo praviti razliku između hikmeta širijarskog, dinskog i kosmičkog, kadarskog. Kaže Ibnu Kesir, rahimahullahu ta'ala, ibadet, Allahu Azzehu žele njemu pokornost čineći naređeno i ostavljajući zabranjeno. I to je suština Islama, jer je Islam predanost, jer je Islam Predanost, a predanost znači ne može biti nego da činiš ono što si, čime si obavezan i da ostaviš ono što ti je zabranjeno činiti. I neće biti ovaj isti slam kada su u pitanju ljudi čini osim na dobrovoljnoj bazi. Pa čovjek nije prinuđen nego dobrovoljno izabire, da za razliku od meleka, za razliku od meleka koji su i pokorni su, zato što je uzvišenje Allah stvorio kao pokorne, prinuđeni su na pokornost, a nemaju pravo svobodnog izbora, za razliku od odli. Zato se među islamski učenjacima vodi ra, rasprava da li je bolji melek ili čovjek. Ko je bolji? Rasprava koja je duga među učenjacima, ali kaže neka ulema a da je to mesela ta uiletu zeil ka liletu neil. Kaže to je mesela koja ima dug rep, a malo koriste od nje. Znači mesela o ljudi izgube pričanje i danima i danima pričaju. I nakon toga šta? Dobro, bolji si od nadeka. šta nakon toga? Mjenja nešto? Slabiji si od meleka. Mijenja nešto? Ništa. Ti ostaješ zadužen, onim čine si zadužen. Tako da tako da je čovjeku obaveza da se pokori stvoriti do tebara keoteana, ali sigurno da je pokornost sigurno da je pokornost sa izborom teža, ta što ako se uzme obzir da mi uše hvrte koje čovjeka odvode sa puta u odnosu Primjer da u pokolnost. Kaže Ibn Teksir ovoga ajeta. Uzvišen Allah te barak joj tala je skorio ljude da ga obožavaju i da mu ljuga pripisuju. Pa komu se bude pokorio, nagradit će ga najboljom nagradom. A komu bude bio nepokoran, kazni će ga žestokom kaznom. I oni obješta vada nije potreba njih, nego da su oni svi siromašni u pogledu njega tebarake u ta'la i da je ono sforio i da ih ono beskripluje. Kaže Ali radijallahu ta'la anhu, illa li ya'budun, osim da obožavaju, kaže, illa li aamurakum an ya'budunani, evo an ya'buduni. Osim da obožavaju, Ali ja to tepsiri kao osim da im naredim da me obožavaju. Paz, ovo je bitno. Nisam stvorio ljude i džine, ni za što drugo nego šta? Da me obožavaju. Da me obožavaju, to jeste da im naredim moje obožavanje. Da samo mene obožavaju. A kaže mu osim da im naređujem i zabranjujem. Jer naredbe i zabrane su šta? Kazali smo prethodno. Kako biva pokornost e ibadete da se čovjek pokori Allahu taboru što mi nađe onom mjestom je zabranio. I ovo je od rošej konstam ima judge i to da kaže aytum a insanu an yutraka suda. Zamisli čovjek da će tek tako biti ostavljen, kaže imam Šafija u komentaru uga ajeta, zamisli čovjek da će tek tako biti ostavljen da mu nećemo nađživati da mu nećemo šta zabranjivati. Pa je ovim ajtum taksirio illal iabudun osim da inse religije ide se zabranjuje. I, oziči da ovde taj koran na to što mi je ta kaže na reči ja ej ljudi obožavajte rabe. Obožavajte svoga, pobožavajte svoga gospodara. I tako i tako dalje. Pa im je na redio su protonove što su činili i zbog toga im je poslao šta? Poslanike. Da im se pokore. ova ajet liči ajetu u kome je uzvišenje Allah te pare kaže illa I nismo poslali ni jednog poslanika osim da mu se ljudi pokore Allahom dozvolom. Ha, pazite sada. U prvom ajetu kaže, uzvišljene Allah, ili ajetu u kome govorimo, kaže, ljude i džine sam stvorio šta? Da me obožavaju. A ovdje kaže, nisu poslali jednog poslanika, osim da, mu, da im se ljudi pokore našom dozvolom. Pa je ovdje značenje ajeta da im se ljudi pokore Pa će se neki pokoriti, a neki se neće pokoriti. Za razliku od prve stvari, a to je šta? Slanje poslavnika koje se desimo. Omar san namir rasuli, nismo poslani jednog poslavnika. Slanje je njihovo izvršeno, na najputpuni način. Ila ne upavi iz njela, osim da se ljudi pokori Allahom dozvolom, pa će se neki pokoriti, a drugi se neće pokoriti. Kao što je došlo u prvom ajetu. I nisam stvorio ljude i džine, Osim da šta? Ibala čine. Pa je stvaranje ljudi i džina desilo se. I to je uzvišenje Allah preuzio na sebe. Dok obožavanje čija da leđa? Naša. Pa je prvo se desilo. Pa je uzvišenje Allah te barak tala uradio prvo, ne da bi se nužno desilo drugo, već je uradio prvo i dao nama bolju slobodnog izbora. Tako u prvom majetu da ga obožavamo, tako u drugom majetu da se šta? Ne vidite tako morate paziti sa mnom. Allah sa nagradio. Znači, riječ precizna morate paziti. Ako smo umorni, prekinući moramo paziti što se govori. Jer ako budem ja govori a vi ne budete mene pratili, bit će samo priča koja će proći, nećete je svatiti. U prvom majetu, uzvišenje, Allah je naredio šta? Stvorio sam ljude i džine dani, Da me obožavaju. Pa je stvaranje desilo se i to je uzvišenje Allah učinio te barakotala na najpotpuni i najljepši način i tu nema pogovora. No međutim ovo obožavanje, ali ja kaželi amurehum, da bi im naredio da me obožavaju. Pa ovaj drugi segment kod nekih će se desiti, a kod nekih se šta? Neće desiti, zato što je to prepušteno kome ljudima. Kao što kaže ome, a etu, omar sem namir rasuljeni, nismo poslani jedno poslanika. Slanje poslanika se desilo najput način i oni su to najput puniji način premijeli. Jer je to uzišenje Allah teba uzeo na sebe. Ila li upavidnila, osim da im se ljudi pokore, ova pokornost će biti ili neće biti. Pa znači nije uzvišen je Allah uradio prvo da bi se nužno desilo šta? Drugo, nego je uradio prvo, a nama nakon toga dao bolju svobodnog izbora da se pokorimo poslanicima ili da se ne pokorimo i da ga obožavamo ili da ga šta? Ne obožavamo. Ili da ga obožavamo ili ne obožavamo. Ponijela lahko je bar kao da sučini onih koji je obožavio Allah I ovo je došlo u brojnim mutevatir hadisima, kao što je hadis kada bi nežba muslimo s tome sahihu. Od Anasa i Benalika, radijallahu anhu, kome je poslani, sallahu kaže reći će uznišan je Allah te barake zala da nasudnjem danu čovjeku koji ima u najmanju patnju u, u jihannemu, Da imaš dunjalo i sve što je na dunjaluku da se iskupiš od kazne. Bili se iskupio? Pa će kazati bi, gospodaru moj. Pače će reći, kaže, ja sam tražio od tebe nešto što je puno manje od toga. Dok si bio u kični svoga oca Adema. Da mi ne činiš širk, a da te ja neću uvesti u vatru. Da mi ne činiš širk, pa te neću uvesti u vatru. Pa si odbio, osim da mi šir činiš. Pogledajte, koliko ljudi čini stvari koje su zabranjene. I na sudnji dan dođe i dao bi dunjanuk i sve što je dunjanuk da se iskupi. Pa uzmiš, da ga pitaš, bil je dao svoj svoj metak što si imalo i gomilo od cijelog života da se iskupiš od dva tre Samo na jedan trk taj oka dao bi. Pa to uzvišeni Allah ne traži od tebe. Traži od tebe puno manje, nemoj mu širčiniti. Obožavaj ga iskreno, nemoj mu širčiniti. Ništa više od toga. Nije otvore ti je čovjeka mi ima mogućnost. Međutim, pogledajte ljudi kako su nezahvali. Tek kada vidi kaznu i kada upadne u nju, onda se kaji vremeno kada mu kajanje, kada mu kajanje ne koristi. Pa je ovdje mušik uradio suprotno onome što je tražio od njega šta? Uzvišeni Allah, te barake, od teana. Da ga obožava, I da mu nikoga ravnim ne smatra. No, međutim, on je širk učinio i drugemu znači, ravnim pripisal. Ova volja Allahova, tebara k'o ta'ala, da čovjek, ova volja Allahova, tebara k'o ta'ala, da čovjek Allaha obožava i da mu druga ne pripisuje, kakva je to volja? Ko će mi kazati? Ko zna? Je to bolja šerijatska, dinska ili je kosmička, kaderijska? Da on bude mušlik? Dobro. Kako je to bolja? Da obožava lahne mušljika Šerijatska. Je u redu? A imamo drugu bolju koja je kosmička, kaderiska a to je da on bude šta? Mušlik, je tako? Da on bude mušlik. Pa sve kod vjernika sastala se djevolje, a kod nevjernika jedna. Kod vjernika se sastala bo volja, šerijatska, dinska i kosmička kaderijska. Šerijatska dinska da obožava Allah i da ushrkje čini, i kaderijska da bude vjernik, zeloredo. Dok je kod nevjernika samo jedna, koja kosmička kaderijska da bude nevjernik, da bude nevjernik. Pa je znači, kod nevjernika sastava se samo jedna, znači jedna volja, a to je volja kaderijska, da bude nevjernik. No međutim, uzvišen je Allah i od njega šarijatom tražio da bude šta? Vjernik, da mu šir nečini i da mu šir nečini. Kaže da li je autor... Oakad be atna i kuli ummetim rasulen e niehabudu vahe očtenibu pagut. I mismomo svakom ummetu poslanika poslali da oboža koji su govorliili obožavajte Allaha i konite se paguta. Pagut je riječ koja je izvedena iz riječi totugian, što znači prelaženje preko granica koje je uspostavio Allah i poslanih sallallahu alaihi wa sallam. Kaže Omer ibnul Hatab da je tagut šeitan. A kaže Džabir da je tagut da sto brakčari kojima su dolazili šeitan i pa ih poučavali. A Malik tvrdi da je tagut sve što se obožava mimo Allaha te barake teala Pa je ovdje spomenuti su neki dijelovi. Zaista, ovo sve što je spomenuto je ta gud. Jer ta gud znači šta? Onaj ko pređe granicu, pa i vraćan koji prelazi granicu i uh, šeitan i uh, sve što se obožava mimo Allaha te barfaka, kaže ima malik da je ta gud sve to ulazi u okvir. Znači u okvir spomenutom. Pa kaže i mu ka njim je obuhvatio Oni pojasnili značenje ove riječi pa gut pa kaže koja se danas puno spominje tamo gdje treba gdje ne treba sugdje se spomine sve što pređe granicu u obožavanju ili smijeđanju ili pokornosti ha sve što pređe u granicu u obožavanju kako granica obožavanja obožava se drugim imo Allah te barek. In sejeti sledi drugim imam poslanika sallallahu ili se pokorava nekom je drugom mimo Allahu i poslaniku sallallahu alejhi ve pa znači ulazi u okvir ovoga značenja. Ili traži da se donese presuda među ljudima u određenim propisima mimo onoga što uziše Allah objavio. Uziše Allah je objavio ljudima propise po kojima će živjeti i sud po kome će suditi. A nikako, znači da ljudi sude po svojim nahođenjima i po svojim i po svojim strastima. I po svojim strastima. Ili da obožavaju drugog mimo Allah te baraque teala, ili da stede nekoga drugog koji ne reduje suprotno onome što je naredio uzišenje Allah i slično tome. Pa kada pogledate danas ljude i njeva stanja, vidjet da su većina ljudi na svijetu, da su tavuti. Jer su šta? Izvišli iz pokornosti. Allaho tebara kjeh čineći mu širk, čineći mu nevjersko. Ove ili one vrste i nisu, znači, pokorni i nisu muslimani. Ne slijede, znači, put Allaho tebara kjeh odnosno put koga je propisao svojim robovima. Ovdje Na Allah te barakel obavještava da je u svakoj skupini ljudi, poslanika sa ovim riječima. E mi abudu Allahe očteni bu pagut. Svi su govorili svojim narodima šta? Obožavajte Allaha i klonite se paguta. Obožavajte Allaha jednog jedinog. I klonite se svega što je obožavano mimo njega te barakel o teana. Kako kaže uzvišanice, mi je kufur bi tabuti u yukmin billah, fe kad istem seke bil urvati l-withqa, l-fisame Ako učini kufur utaguta i povjeruje o Allah, šta znači? znači? la ilaha illa Allah. Učini kufur utaguta u sve ono što se obožava mimo la ilaha, sve što se obožava mimo Allah, učini kufur to, illa allaha i ste vidjeli kako se znači kako je začinja ajeta. Posim Allaha, znači vjerujem u Allaha kako došao me ajetu, ta kad istam sekebil uruvel wifqa, ta istu ugot yuzaychur shubuzu, la yumti samelaha ko yasaleche, Kaže mu kefir U komentaru ovoga ajeta, svi poslanici su pozivali u ibadet Allahu Tebarake Wa Te'ana i zabranjivali da se obožava bilo šta mimo njega Tebarake Wa Te'ana. I ovo je poslao slanjem prvog poslanika ljudima koji je to poslanili. Nuh, Nuh, ali sena, nakon što je njegov narod počeo šta? obožavati kipove i činiti, i činiti širk. I tako sve do poslanika s.a.v. jer prvi poslanik koji je poslan ljudima bio je šta? Nuh, jer je Adem Ali s.a.v. došao prije toga, on je bio znači prije toga i živio, pa je tek nakon toga došao njegov potomstvo. No, međutim, širk se pojavio u vrijeme, nuha ali i s.a.v. kada su počeli obožavati dobre ljude pravićim kipove, njima će neći gadit mimo Allah azzel, pa je odtada su slati poslanici s ovim riječima ani'budu llaha wajtanibu atagut la ghasavate llaha izbog toga je, draga moja da ci opuzishena Allahu ve slavu poslanike i dao on objeme bojecite se boreći se odnosno govoreći ljudima ali a poslanici se borili protiv znači oblika i idolopoklonstva i shirka koga su ljudi činili khallahu tebarakete ve i kaže uzlisheni voman rasulun bil kublikum rasulun illa nuhi ilayhi anhu la ilaha illa ana fa'budun I mi prije prijetabelismo, posle jednog poslanika da mu nismo objavili da nema drugog Boga osim mene, pa samo mene obožavajte. Tako da mušicki nemaju dokaza i nemaju prava nikakvog da kažu kao što govore, vole uša Allahuma abudna min doneh ni şey, a da Allah htiyo kažu, mi nismo ništa mimo njega obožavali. Ili uzlišen je Allah htiyo. Dobro. Šta nas tamo mušrici kažu da je uzvišeni Allah tio, mi ne bi smo nikoga mimo njega obožavali. Gdje je na nastao ovdje problem? Ko će mi je praziti? Vjeruju u kader. Vjeruju u kader. Oni su dokazivali kaderskom odredbom, a zaboravili kakvu? Šarijesku. Pa uzeli jednu, a zanemarili drugu, koja isto tako bitna. Pa dokazuju jednom A neće da, kao što naši ljudi kažu, jel ković govori, da je uzvišen, jel Allah bio, ja bih bio u džamiji. To je kaderski, jel kaderski Allah odredio da ne bude u džamiji? Jeste? No, jel mu šariatski to odredio? Šariatski mu naredio suprotno tome. Šariatski mu naredio suprotno tome. Pa ovdje dolazimo, braće, do jedne jako bitne stvari. A to je da je Allah jel Allah, tebara, šariatski, dinjski, određuje samo što boli a kaderski, kosmički, određuje što voli i što ne voli. Jel uredno? Pa uznišen Allah, Tebali kao, odredi da je određeni čovjek jatr, da je mušik, da je ubica, da je drogeraš, da je, da je, to je kakav, kakva odredba? Kaderska, kosmička. I to uznišen je Allah ne voli, ali odredi iz hikva taj budusti koju on zna. No međutim, šariatski ne određuje osim ono što voli. Pa da poprani, znači, ono, će bi ljudi eventualno mogli dokazivati to je kadar pa je dokazivanje kadarom znači nepravilno sa ovoga aspekta rizikakve dozikkve sumnje pa je uzišao je Allah te barek tala kadarski znači odredio da oni budu mušacinom glitim to im je zabranio to je zabranio šerijatski pa ne mogu nikako dokazivati kadarom i dokazivanje kadarom nije nije ispravno wala yarba li ibadehi al kufr i uzišao je Allah nije zadovoljan da njegovi robovi budu kafir, nevjavnici. Nije zadovoljan, to kaže. Ima kafir, ali nije zadovoljan. Znači, šta je problem, u čemu je problem? Uzvišen je Allah, a za je poslao poslanike i poslao objave, da na poslovnih se mogu ljudi spasti, znači onoga što ne voli uzvišeni Allah. Pa ko upadne u to, neka ne krivi, nego samoga samoga sebe. I isto tako je obećao bolnu patnju onome ko Učini širk. Tako da ne može čovjek nikako da vazije širkom, ni na dunjaluku, ni na ahidatu. Znači, tomu neće biti nikakvo opravdanje. Znači, ovome ajetu je dokaz zbog čega je uzvišen i Allah te bar kvela poslao svoje poslanike. I da su pozivali svoje narode da obožavaju samo Allaha azeođen i da im zabrane znači, slijedjenje ili obožavanje bilo koga mimo stvoritela. Tebarak je od I da je to vjera svih poslanika. Ah. Mi su poslali jednog poslanika. Znači svi poslanici su pozivali u šta? I zato je braćio vjera svih ljudi, svih, uh, ljudi a prije toga poslanika ista. Vjera je jedna islam. I svi su pozivali u ovu riječ, kelimetu Teohid, kelimetu Lihlas, koja je ta riječ Mubarake, kelimetur Mubarake, ko dođe sa njom pred Allaha za uđen, uđi Kodo je sanjum pred Allah barke, la, i dalje njeno pravo inshallah tala uči u džennet. I uzičen Allah je obaveza ose da neće kaževate vatom, znači onoga komu nije šerp počinio jeli, ili ili kufar, odgovorio šerp kufr, ovdje je isto značenje, misle se nečega, kaže znači šta? Vječnom džehenemskom džehenemskom vatom. Likul injana linkum shiratenu min hağa, istaqmu min albas mismo učinili, a pravce i vjerozakoniki. Pa su vjera poslanika je ista, a njihovi vjerozakoniki se šta? Razlikuju. Pa jedni se mole na jedan način, obavljuju namaz, drugi na drugi način, kod njih je određena stvar zabranjena, kod drugih dozvoljena. To je uzvičenja lahmenja kako hoće i kako želi, to je njemu te varake od no međutim osnova vjerovanja je jedna. Ha. Pa izdrači, osnova vjerovanja kod svih poslanika je šta? Jedna. Kao što je osnova hlaka jedna. Mijenjaju se šta? Propisi. A vjerovanje jahva koostaju. Ne može nikako biti da je u jednom društvu krađa pohvalna, a u drugom pogradna. To ne može biti. Niti može biti da je u jednom društvu lijepo izdržavanje pohvalno, a u drugom pogradno i tako. Te stvari se ne mijenju kao što se ne te ušite. Dok se mijenjuju propisi, jeli, koje je uzvišenje Allah te barak i otara, mijenja kako želi, dok je da ih i jeli različiti umeti i različiti narodi imaju različite, različite, jerozakonike. Potom je u to nastavio sajetom iz Sura El-Isra, kome ječo minšanokana govorit u našem narodom druženju, u nači Allah, lebarak je tolava, da da nas učvrsti naš hadet la ilahe, Allah, muhammedu, rasulullah, u Allahu te'ala alam, asabim muhamadan Wa alamihi wa sahbihi. <laughs>